cum funcționează fascismul? Rezumat Lectura Liviu Damian Introducere Ce îmi oferă acest text? Un set de instrumente pentru a identifica fascismele trecutului, prezentului și viitorului. Dacă simți că terenul politic de sub picioarele tale se clatină, nu ești singur. Trăim clar într-o perioadă de schimbări rapide, de tulburări sociale și chiar de așa numite schimbări de vibrație. Unii tânjesc după vremuri mai simple în care lucrurile erau mai clare și exista poate un sentiment comun de scop. Alții, în schimb, caută înțelegere. Cum am ajuns pe acest drum îngrijorător? Ce agende conduc de fapt aceste schimbări? Și dacă e posibil, cum putem reveni la normal? În acest rezumat vom explora toate aceste întrebări. Secțiunile ce urmează oferă o perspectivă liberală asupra modului în care societățile pot aluneca spre un stil de politică tot mai autoritar. Deși fascismul în sine este un teren cu o istorie complexă și adesea disputată, analiza autorului de aici încearcă să demonstreze că o adâncire intenționată a diviziunilor sociale ne conduce inevitabil pe un drum întunecat, unul care poate duce la prăbușirea completă a solidarității sociale. Vom analiza de asemenea modul în care adevărul și realitatea însăși pot fi subminate de politică autoritară, rezultând în populații dezorientate și vulnerabile la manipulare. Dar, poate cel mai important, vom revizita episoade din trecut în care lumina umanității părea să se stingă sau chiar să dispară complet. Aceste episoade sunt, desigur, cele ale fascismelor istorice, iar înțelegerea modului în care au funcționat este esențială pentru a înțelege unde ne aflăm astăzi. Până la urmă, doar învățând din trecut, putem evita repetarea lui. Așadar, haideți să începem cu elementele de bază despre cum funcționează fascismul. Capitolul 1. Politica Divizării. Dacă vrem cu adevărat să înțelegem cum poate prinde rădăcini o ideologie precum fascismul, trebuie să începem analiza cu elementele sale de bază. Aceste componente nu apar din senin, ele se formează adesea prin extragerea unor principii filozofice și politice din diverse tradiții naționaliste, autoritare și revoluționare. Deși grupările politice pot pune accent pe aspecte diferite, aproape toate tendințele fasciste se bazează pe un set comun de idei care le alimentează viziunea asupra lumii. Poate cel mai important element este puterea narațiunii. În cazul fascismului, vorbim despre povestea unui trecut romanticizat, idealizat, o epocă de aur în care națiunea era mai puternică și mai morală. Acest trecut mitologizat contrastează cu haosul prezentului, un prezent perceput ca fiind marcat de slăbiciune și de cădere morală. Singura soluție? O întoarcere la acel trecut glorios, la vremuri în care totul era mai bine. Benito Mussolini a înțeles foarte bine influența acestor povești asupra inimilor și minților. În Italia, anilor 1920, situația politică era instabilă, Țara ieșise aparent victorioasă din primul război mondial, dar se confrunta cu decădere economică și violență politică. Ca răspuns, Mussolini a propus o întoarcere la o epocă de aur, imaginată ca o societate unificată bazată pe virtuțile Romei antice. Astfel, el promitea să pună capăt slăbiciunii naționale și să redea Italiei un rol dominant pe scena mondială. Un alt element frecvent al acestor narațiuni este promovarea virilității, adică a forței masculine. Familia patriarchală este pusă în centrul vieții sociale. Povestea începe de sus, cu liderul națiunii. El este prezentat ca o figură paternă a poporului. Autoritatea sa este considerată naturală, exact cum este văzută în mod tradițional autoritatea tatălui în familie. Această legătură între structura familiei și conducerea națională este parte dintr-o strategie precisă, una care leagă dorința pentru vremuri mai simple de acceptarea unui stil de conducere autoritar. Odată ce această acceptare prinde rădăcini, povestea face un pas mai departe. Pentru a crea un noi unit, urma și și ai trecutului glorios este nevoie de un ei, un grup opus care nu face parte din familia națională. Crearea acestui celălalt este adesea justificată prin prezentarea diferențelor nu ca fiind sociale, ci ca naturale și de neschimbat. Aceste diferențe pot fi de ordin rasial, religios sau cultural, toate prezentate ca realități imoabile. Odată ce aceste diviziuni sunt bine înrădăcinate, orice provocare politică la adresa lor poate fi prezentată ca un atac împotriva însăși țesătorii națiunii. Astfel se creează terenul propice pentru atacuri asupra instituțiilor care ar putea lansa asemenea provocări, un aspect pe care îl vom analiza în capitolul următor. Capitolul 2. Când adevărul devine mai ciudat decât ficțiunea După ce mișcările fasciste reușesc să pună bazele unei dinamici de tipul noi împotriva lor, următorul pas este adesea modificarea modului în care oamenii percep realitatea. Asta pentru că, atâta vreme cât oamenii rămân atașați de o înțelegere comună a adevărului, devine mult mai dificil să cultivi diviziuni sociale. Un loc comun de unde încep aceste atacuri este mediul academic. Universitățile, instituții menite să încurajeze raționamentul, dezbaterea și expunerea la perspective diverse. De aceea, fașiștii din trecut și din prezent deseori condamnă universitățile ca fiind centre de îndoctrinare marxistă. Astfel de acuzații încearcă să discrediteze aceste instituții, prezentându-le ca fiind conduse de elite rupte de realitate, aflate în opoziție cu presupusele valori tradiționale ale națiunii. În paralel, experții și academicienii care promovează idei ce contrazic narațiunea fascistă sunt etichetați ca fiind corupți, părtinitori sau chiar partea unei agende străine obscure. Scopul este clar, discreditarea oricărei alte autorități care ar putea contesta minciunile promovate de regimul autoritar. Când vocile rațiunii sunt suficient de estompate, se instalează ceea ce autorul numește Irealitatea, o viziune asupra lumii alimentată de dezinformare și teorii ale conspirației. Dar scopul Irealității nu este întotdeauna ca oamenii să creadă efectiv în minciuni. De multe ori e suficient ca aceste falsuri să creeze o stare generală de îndoială și suspiciune. Un exemplu relevant este Protocoalele Înțelepților Sionului, un text fabricat în 1903 care pretindea că dezvăluie un complot evreiesc de dominare mondială. Deși nu toată lumea a crezut literalmente conținutul acelui document, acesta a alimentat un val masiv de antisemitism în secolul XX, devenind o piatră de temelie a ideologiei naziste. Puterea acestui fals nu stătea în adevărului, ci în îndoiala pe care o răspundea. Chiar și doar insinuarea existenței unui complot ascuns submina încrederea și cultiva un climat în care devenea, tot mai greu să știi, ce e real și pe cine să crezi. Această degradare a discursului public duce deseori și la sărăcirea limbajului. Problemele complexe sunt reduse la lozinci și sloganuri încărcate emoțional. Dar nu e nevoie de autori antifasciști pentru a confirma acest lucru. Steve Bannon, strategul din spatele campaniei lui Trump din 2016, a recunoscut deschis eficiența acestei tactici. El a subliniat cât de puternici au fost fraze precum Închideți-o, construiți zidul sau curățați mlaștina în mobilizarea furiei și fricii și în transformarea acestora în voturi pentru candidatul hotărât să acționeze. Această metodă reflectă exact ceea ce scria Hitler în Mein Kampf, unde susținea că propaganda trebuie să fie populară, concisă și repetitivă. Sloganurile simple repetate obsesiv devin parte a realității colective. Odată ce acest mod de comunicare politică domină spațiul public, dezbaterea reală devine aproape imposibilă. Astfel, terenul este pregătit pentru canalizarea furiei și anxietății colective către țapi ispășitori, atent aleși, o dinamică pe care o vom explora în capitolul următor. Capitolul 3. Mobilizarea prin resentiment Odată ce o stare de irealitate s-a instalat cu succes, populația devine mult mai vulnerabilă la argumente bazate pe emoție, mai degrabă decât pe fapte. În această etapă începe cultivarea unui sentiment de victimizare, dar cu o inversiune cinică. Nu minoritățile sau grupurile marginalizate sunt prezentate drept victime, ci majoritatea dominantă este cea care chipurile, ar fi asediată și amenințată în statutul și tradițiile ei. Mai mult decât atât, apelurile la egalitate venite din partea grupurilor marginalizate sunt reinterpretate ca forme de discriminare împotriva majorității. Un exemplu revelator. Președintele american Andrew Johnson, succesorul lui Lincoln, a votat legea drepturilor civile din 1866, argumentând că a le oferi foștilor sclavi protecție legală înseamnă a le mai da mai multe drepturi decât cetățenilor albi. Acest tip de logică distorsionată a fost folosit în nenumărate rânduri pentru a justifica menținerea privilegiilor structurale. Acest sentiment fabricat de pierdere poate fi amplificat în multe feluri, dar... Unul dintre cele mai eficiente este generarea panicilor morale, mai ales în jurul temelor legate de lege și ordine. De obicei, funcționează așa. Grupurile, ceilalți, deja definite ca fiind diferite sau inferioare, sunt prezentate acum ca o amenințare directă la siguranța noastră. Termen ca imigranți criminali sunt folosiți pentru a stigmatiza în bloc populații întregi, indiferent dacă au comis sau nu vreo infracțiune. Iar când astfel de grupuri îndrăznesc să protesteze, manifestările sunt rapid etichetate drept revolte care necesită suprimare violentă. Acest discurs al fricii este deseori împachetat cu o panică morală legată de sexualitate și rolurile de gen. Se propagă ideea că dacă normele patriarhale sunt subminate, femeile și copiii vor deveni vulnerabili în fața pericolului reprezentat de ceilalți. Un exemplu clar este stereotipul istoric din America al bărbatului de culoare agresor sexual, folosit pentru a justifica linșaje și teroare rasială. În vremurile recente, un alt exemplu e panica morală creată în jurul tinerilor transgender, în special în Statele Unite ale Americii. Această panică este prezentată drept o discuție despre ideologia de gen pe care adversarii o descriu ca pe o influență corupătoare care distruge valorile familiei tradiționale și ordinea socială. În plus, această panică morală este legată de o ură față de orașele cosmopolite și față de elitele liberale care sunt văzute ca încurajând decăderea societății. Narațiunea nu susține doar că minoritățile trebuie controlate, ci merge mai departe, acuzând democrația liberală în sine, prezentată ca slabă, coruptă și permisivă, ca permis acestor grupuri străine să câștige influență. Această retorică pregătește terenul pentru glorificarea unei națiuni pure, centrată în inima a patriei, un mit la care ne vom uita în detaliu în capitolul următor. Capitolul 4 Întoarcerea la inima națiunii În lumea fascismului, poveștile puternice joacă un rol esențial, iar povestea divizării dintre oraș și inima națiunii, ruralul idealizat, este una dintre cele mai eficiente strategii de mobilizare emoțională. Pe de o parte, orașele sunt portretizate ca centre ale decadenței morale, ale corupției politice și ale amestecului cultural periculos. Pe de altă parte, este ridicat pe un piedestal un spațiu mitic, Inima națiunii, un tărâm rural, pur, tradițional, neatins de influențe moderne, corupătoare. Oamenii care trăiesc aici sunt prezentați ca cetățeni muncitori și virtuoși care țin națiunea pe linea de plutire prin efortul lor tăcut și neapreciat. Această imagine a inimii națiunii, deși în mare parte mitică, este extrem de atrăgătoare, mai ales într-o lume marcată de haos politic și transformări sociale rapide. Este o poveste des întâlnită în propaganda nazistă, unde fermierii erau idealizați drept gardieni ai sănătății rasiale a națiunii și ai capacității ei de reproducere, în esență sursa vitalității poporului german. În contrast, centrul urban era descris ca o Sodoma și Gomora modernă, un loc al decadenței, al amestecului de sânge, al ideilor liberale corupte, Hitler, de exemplu, scria cu ură despre orașul Viena, pe care îl vedea ca o viperă otrăvitoare, infestată de amestecuri etnice și influențe evreiești, un simbol al degenerării în viziunea lui. Aceste narațiuni trasează linii clare de luptă între un noi pur și muncitor și un ei corupt și degenerat. Ele reușesc să atingă un nerv sensibil în comunitățile rurale sau conservatoare, care se simt abandonate sau alienate de modernitate și schimbările culturale accelerate. Probleme sociale complexe sunt reduse la o explicație simplă. Toată suferința vine dinspre elita urbană liberală și stilul ei de viață deviant. Dar nu trebuie să ne întoarcem în Germania nazistă pentru a vedea aceste tactici în acțiune, în Minnesota, Statele Unite ale Americii, în 2014, candidații republicani au acuzat direct democrații din marile orașe că iau toți banii și forțează valorile urbane asupra populației din inima statului. Această poveste a prins foarte bine. Mulți alegători au preluat-o, exprimând frustrare că impozitele lor merg către dezvoltarea urbană. Paradoxal, datele arătau exact opusul. Orașele din Minnesota contribuiau mult mai mult la bugetul de stat decât primeau în timp ce regiunile rurale primeau mai mult decât cotizau. Dar faptele contează mai puțin decât povestea, iar această poveste redefinește subtil cine e valoros și meritos într-o societate. În ultimul capitol vom vedea cum acest proces culminează cu glorificarea forței, normalizarea autoritarismului și distrugerea solidarității sociale. Capitolul 5. Iluzia forței Odată ce diviziunea urban-rural este bine conturată, un noi harnic și un ei parazitar și nedemn se deschide calea spre slăbirea angajamentelor pentru binele comun, precum serviciile publice și sistemele de protecție socială. Acest lucru se vede clar în modul inegal în care statul sprijină diferite comunități în momente de criză. Unii sunt considerați meritoși de ajutor, în timp ce alții, precum Puerto Rico după uragan, sunt sfătuiți să se descurce singuri. Ducând această logică la extrem, ajungem la slogane precum Arbeit macht frei, munca te face liber, inscripția sinistră de la porțile lagărelor de concentrare naziste de la Auschwitz și altele. Aceasta promita pervers că munca forțată poate purifica oamenii de lene sau nedemnitate. Drumul spre astfel de orori nu este însă brusc, ci se desfășoară în etape. De aceea este vital să recunoaștem semnalele timpurii. Am văzut că unul dintre primii pași este izolarea ideologică și devalorizarea anumitor grupuri. Un alt pas este erodarea structurilor care promovează solidaritatea între clase, genuri sau interese comune, înlocuindu-le cu diviziunea dânci, pe baze rasiale sau etnice. Sindicatele muncitorilor li se subminează puterea, cum se întâmplă în Statele Unite prin legile dreptului la muncă, care interzic obligativitatea aderării la sindicate. Acest lucru reduce densitatea sindicală și puterea negocierii. Dar adevăratul scop poate fi mai sinistru – divizarea clasei muncitoare pe criterii rasiale, ceea ce face mult mai greu să se formeze coaliții pentru a rezista autoritarismului. Când rețelele de sprijin social dispar și asistența socială se erodează, oamenii devin mai izolați și mai dependenți de un lider puternic care se pretinde singurul lor protector. O populație disperată cere măsuri disperate, un conducător care să salveze o societate fracturată, indiferent de normele democratice. Aici, pericolul escaladează. Cu fiecare abatere de la procesele democratice, ceea ce era odinioară inacceptabil devine normal, chiar necesar sau puternic, iar cu fiecare pas suplimentar devine mai ușor să se introducă măsuri și mai extreme. Acesta este cel mai periculos aspect al autoritarismului gradual pentru că ceea ce începe ca o narațiune simplă de noi și ei poate sfârși cu dizolvarea însăși a coeziunii sociale. De aceea trebuie să fim vigilenți în a identifica acest proces în politica noastră. Denunțarea acestor tactici pentru ceea ce sunt reprezintă primul pas în a rezista influenței lor dezumanizante și doar așa putem păstra o societate bazată pe empatie și solidaritate. Concluzie în această sinteză, din cum funcționează fascismul de Jason Stanley, a învățat cum mișcările politice autoritare se formează printr-un set recunoscutibil de strategii care urmăresc să divizeze, să înșele și să domine. Totul începe cu o viziune puternică a unui trecut glorios în care viața era mai bună. Aceasta vine împreună cu o narațiune clară de noi versus ei, unde ei sunt adesea definiți prin diferențe rasiale sau religioase. Apoi, adevărul este atacat și înlocuit cu o irealitate omniprezentă, dominată de anxietate și teamă. Panica morală se instalează, iar comunitățile minoritare sunt izolate. Diviziunile sunt amplificate prin contrastul între o inima națiunii, idealizată, și centre urbane în decădere, ceea ce duce la destrămarea firului social. Pe măsură ce societatea alunecă pe drumul fără întoarcere, practici politice de neconceput devin normale. Din acest motiv e esențial să recunoaștem aceste procese pentru ceea ce sunt și să ne opunem influenței lor dezumanizante pentru a păstra o societate bazată pe valori și înțelegere comună. Ai ascultat un rezumat ad-books în lectura lui Liviu Damian. O carte în câteva minute, un pas mai aproape de înțeles.